Tom első király lakomája Nem sokkal déli egy óra után Tom közönösen vetette alá magát a rendelkezésnek, mely szerint lakomához öltöztették. És nem sokára éppen olyan pazar ruhában találta magát, mint amilyen az előbbi volt, csak a nyakfodortól a harisnyáig más volt minden darab. Aztán roppant szertartásosan egy tágas és ékes terembe vezették, melyben már asztal volt terítve egy szemére. Az evőkészség színarany volt, rajta csodálatosan szép rajzolatok, melyek benvenútó Cellini kezemunkája lévén roppant becsesítették. A terem nyüsgött a nemes fogóktól. Egy pap elmondta az asztali áldást, és Tom már-már nekiesett az ételnek, az éjségtől szinte kopogott a szeme, de Berkeley Lord lecsapott rá, és asztalkendőt kötött a nyakába. Tudnélik, a mindenkori Velszi herceg személye körüli asztalnokság örökletes tisztség volt a -e főrendű családban. Tom pohárnoka is jelen volt. Meg is akadályozta minden abbeli kísérletét, hogy maga töltsön bort magának. A Velszi herceg őfenségének főkóstolója szintén ott készen arra, hogy kívánatra minden gyanús fogást megkóstoljon, s vállalja a megmérgeztetés kockázatát. Ez idő szerint ő kegyelme jobbadán aféle dísz volt, s nagy ritkán kapott felszólítást mestersége gyakorlására, de volt idő, alig egy-két emberöltőnek előtte, amikor is a főkóstoló méltóság veszedelmekkel járt, és ehhez képest nem is volt valami irigyelt. Hogy miért nem alkalmaztak kutyát, vagy kémikust, különösnek tetszik. De hát nem különös a királyok mindenféle dolga. Ott volt még Darcy Lord, a fő istálló mester. Hogy miért volt ott, csak az Isten tudja. De hát ott volt, és nincs tovább. Jelen volt még a főpincemester, Tom széke mögött állt, onnan ügyelte a főszakács őlortsága és a főkukta őlortsága által végzett ceremóniát, kik szintén ott sűröktek forogtak Stomnak Tomnak ezen kívül még 384 szolgája volt. De ezek természetesen nem voltak mind a szobában, még negyed részük sem, sőt, Tomnak akkor még fogalma sem volt a létezésükről. Akik ott voltak, azoknak mind jól a szájukba rágták, hogy a királyfira időnként rájön a bolondóra, és hogy ilyenkor jól ügyeljenek, s hóbortjai láttán ne áruljanak el semmi meghökkenést. És e hóbortokat észlelhették hamarosan, de csak részvételt fájdalmat keltett bennük, derültséget nem. Súlyos kereszt volt ez nekik, hogy így meggabajodva kellett látniuk kedves királyfiúkat. Szegény Tom bizony, leginkább kézzel evett, de senki sem nevetett rajta, sőt, mintha észre se vennék. Álkendőjét kíváncsian nagy érdeklődéssel must rágatta, mert roppant finom és szépséges kézi munka volt, aztán jámborul megszólalt. Esedezem, vegyétek ezt le rólam, mert ügyetlenségemben még betalálom piszkolni. Az örökös asztalnok tüstént le is vette tisztelettudón, a legkisebb ellenkezés nélkül. Tom érdeklődéssel fürkészte a sárga répát és a salátát. Mi az? kérdezte, hogy enni való-e? Mert Angliában csak nem sokkal ennek előtte kezdték az embereke veteményeket termeszteni, ahelyett, hogy továbbra is Hollandiából hozatták volna drága csemegeként. Kérdésére nagy tisztelettel válaszolgattak, és semmi megütközést nem árultak el. Miután a csemegét bekebelezte, zsebeit megtömte dióval, de senki sem botránkozott meg vagy képett el rajta. A következő pillanatban azonban ő maga ilyet meg, és zavar rít le róla. Ugyanis ezt az egyetlen önálló mozdulatot engedte meg magának az ebéden, és most belátta, hogy illetlen és királyfiatlan dolgot követett el. Ebben a pillanatban orcimpálya is viszketni kezdett, sőt, a hegye is elel facsarodott. A csiklandás nem szűnt, stom Tom egyre jobban kétségbe esett. Könyörögve nézett, hol az egyik, hol a másik lordra, és könyv a szemébe. Az urak nagy hozzáugrottak, és kérlelve kérdezték, mi leli, mi bántja? Tom töredelmes hangon szólalt meg, kérve kérem elnézéseteket, az orrom kegyetlenül viszket. Mi a szokás és az illedelem ebben a helyzetben? Könyörgök, mondjátok meg gyorsan, mert már nemigen bírom tovább. Senki sem mosolyodott el, sőt, mind nagy zavarban voltak, csak néztek egymásra tanácsot kérőn, roppantul megilletődve. Kátyúba jutottak, semmi kétség, és Anglia egész történetében hiába kerestek példát a kiútra. A mester nem volt ott, és nem akadt senki, aki nekivágott volna ennek a járatlan útnak, vagy kurtán furcsán merte volna megoldani eme döntő kérdést. Fájdalom, nem volt udvari orvakargató. Pedig Tom szeméből már a is kicsordult spergett lefelé az arcán, s viszkető orra még az eddiginél is jobban követelt enyhülést. Végül is a természet elseperte az illedelem korlátait. Tom magában áhítatosan bocsánatot kért, s könnyítve az udvar szívén saját maga vakarta meg az orrát. Amint az ebéd véget ért, egy lord széles, nem nagyon mély aranytálat tartott eléje illatos rózsavízzel, had mossa meg benne a száját és az ujjait. Aztalnok örökös őlortsága pedig egy törölközött tartott neki oda. Tom hökkenten nézte egy-két pillanatig a tálat, aztán fogta, szájához emelte, és méltóság teljesen nagyot húzott belőle. Aztán visszaadta a várakozó lordnak, mondván. Nem milord, ez nem ízlik nekem. Remek illata van, de semmi ereje. A királyfi bomlott agyának emez új hóborjától minden szívvel facsarodott, de a sajnálatos jelenet egyikben sem keltett derültséget. Tom következő baklövése az volt, hogy abban a pillanatban kelt fel az asztaltól, amikor az udvari lelkész éppen odvált a széke és összekulcsolt kézzel égre tekintettel rá akart kezdeni az asztali áldásra. De mindenki úgy tett, mintha nem venné észre a királyfi szokatlan viselkedését. Kis barátunkat most saját kérésére magállakoztájába vezették, és ott magára hagyták hóbortjaival. A fal töltyfa burkolatán, kampókon holmi páncélos fegyverzett darabjai csüktek, és csak úgy ragyogott rajtuk a sok-sok gyönyörű aranyberakás. Ez a félelmetes lovagi felszerelés az igazi királyfi holmia volt. Madame párnak, a királyné asszonynak új ajándéka. Tom felcsatolta a szárpáncélt, a vaskesztyűt, a tolforgós sisakot, és még egy-két darabot, amit segítség nélkül felcsatolhatott. És egy pillanatra megfordult a fejében, behív valakit, hogy teljesen páncélba öltözzék, amikor szerencsére eszébe jutotta a marék dió az ebédről. És a boldogság, hogy fürkésző szemek jelenléten nélkül örökös lordoktól mentesen eheti meg, ez az előbbi gondolatot kisodorta a fejéből. Így hát a pompás holmikat visszaggatta a helyükre, és nem sokára vígan tördöste a diót, és végre először érezte magát szinte igazán boldognak, mióta az Isten. Büntetésből megtette királyfinak. Amikor a dió elfogyott, egy szekrényben izgalmas könyvekre bukkant, s azok közt is egyre, mely az angol udvarbeli illedelemről szólt. Ez már jó fogás! Lefeküdt egy pompás díványra, s nemes buzgalommal képezni kezdte magát. Mi se zavarjuk hát! Hagyjuk magára!